защото никой не е свободен докато други са потиснати. Това предаване е посветено на свободата. На пълната свобода. Добре дошли в съзнание. Здравейте! <съква> <съква> <съква> Ей, това е фал дубъл. Преди малко почнахме няколко отчаяно без смях. <съква> Сега пак да си дойдеме така с настроение едно съзнателно настроение. Това е нашия 11-ти подкаст. Мисля, че стана вече. И днеска темите ще са много, много политически. Много политически. Ще говорим за президентските избори, както в България, така и в САЩ. Ще говорим за политическата обстановка, политическия спектър като цяло. Това ще бъде през първата час на предаването. Ще споменем и за Всекидневните избори, освен президентските избори, за по-важните избори в живота ни, всекидневните избори, които правим. Втората част на предаването, след музикалната пауза, съм подготвил тук да ви кажа за четирите вродени страхове, които съществуват в човешкото подсъзнание. И връзката им с първата част от предаването. Връзката им с държавната политика, с политическата обстановка и с живота на хората. Така, сега, като казах, че ще говорим за политика, първо да споделя, един пичага ми беше писал коментар на един от последните клипове и вика, Абе пич, остави тази политика, не се занимавай с политика, говори си за хумуса и за семките. <laughs> така, не знам, пича дали слуша или не. Евалата, нали, благодарско за съвета, но всичко е политика, хора. Всичко е политика. Дори хумоса и семките са политика. Политика на хранене. Политика като цяло означава а, действия засягащи обществото и хората като цяло. Това е политика. И Има различни видове политика. Има държавна политика и повечето хора свързват политиката точно с това. С правителството, с партиите, с президента, с политическите отношения в страната, в чужбина и си мисля, че политиката се ограничава само до това. Не, политиката е всяко едно, едно наше действие, което правим за себе си и за обществото. Това е, това е политика, нашата политика. И сега... Скъпи са народници. <ръква> <ръква> Ей, факов <fuck off>, генерале. <ръква> <ръква> така силен старт, силен старт у на президента. Значи, дали генерала или опозицията на госпожа Цадшева сега ще поговорим за това какво стана. България. Проведоха се президентски избори. На първия тур останаха двама кандидати. Единият е настоящия президент генерал Румен Радев. До вчера безизвестен. До вчера безизвестен генерал издигнат като независим кандидат от българската социалистическа партия. Една а, такава либерално олигархична партия. Както и да е. Другия кандидат, който беше на Балтажа, беше Цецка Цачева. Госпожата, издигната от герб, не знам защо точно нея си избраха, има няколко предположения. В случая генерала спечели изборите с мнозинство, направо двойно повече гласове. Двойно повече гласове. Хората масово гласуваха за него. И аз лично си мисля че ГЕРБ нарочно са избрали първо такъв кандидат като госпожа Цецка Цачева и другото интересно, което се случи точно след президентските избори е подаването на оставка на Бад Бойко. <съща> Нещата, така малко конспиративно може да е, обаче малко намирисват. Значи, това са управляващите в момента в страната. Те, може би умишлено са избрали такъв кандидат, който да загуби, да подадат оставка и след няколко месеца се очакват предсрочни избори, най-вероятно. Най-вероятно е да има предсрочни избори, и там ще видим какво ще стане. Единия вариант е: ако има някакво мажоритарно гласуване, Бойко Борисов да влезе като пич в парламента, и а, това с мажоритарното гласуване също е много интересно защото много хора си мислят, че ще е много добре, когато имаме мажоритарно гласуване, че ще гласуваме за личности и вече няма да има такива е, партийни намеси и неща. Обаче, всъщност, това е голямата заблуда, защото мажоритарното гласуване е в полза на тези, които имат средства да представят кандидати. Значи, е, кандидатите, които биха били избрани или партиите, те зависят от парите. Парите са или в големите партии, или в а, олигарсите, мутрите и така нататък. Значи, вие не си мислете, че като има мажоритарно гласуване, ще влезат някакви безкорисни хора в парламента и в управлението на страната. Изобщо това е пълната иллюзия. Когато има мажоритарно гласуване, а, интересното е, че не съм много запознат сега, наскоро четох за тези неща. Така, моята политическа а, култура е по-повърхностна, но това, което прочетох, когато спечели човека, даже и с малък процент да е над втория, той влиза или партията му в парламента с голямо мнозинство и един вид става се едно като еднопартийно управление, с много повече места в парламента. Както и де, да го духа мажоритарното гласуване, да го духа всяко едно гласуване, защото изборите като цяло това е изтърканото клише ако изборите променяха нещо щяха да ги забърнят това са просто, постоянно ини, за мене отдушници на напрежението което се натрупва защото държавната политика обслужва само а, интересите на властта и на разни богаташи тя никога не обслужва нуждите на обикновените хора от народа винаги е било така, винаги и ще бъде. Смисъл, това е като аксиома, теорема, не знам какво. Това е факт. Факт ап. Факт, факта Та, Така, Бойко Борисов или ще се върне в парламента като пич, или, или няма да се върне като пич и ще отстъпи управлението на другите, евентуално а, БСП. Примерно, в коалиция с някой. Просто имайте на предвид Държавната политика и държавното управление по време на криза, по време на економическа криза, по време на екологическа криза, по време на каквато и да е криза, държавното управление е като един горещ картоф и никой не може да го задържи дълго време в ръцете си ще се опари и го хвърля на следващия. Оп, ГЕРБ може би сега искат малко да се отдръпнат, защото народът е набрал толкова много и супер много хора според мен гласуваха не за генерала, а гласуваха против кандидата на ГЕРБ. Да. Супер много мои приятели а... аз направо се очудам това са разумни млади хора. Интелигентни окей, In... okay, интелигентни не, <laughs> интелект, окей, okay. У... имат ум, знания, а пък Гласуват за някакъв генерал! Абе, хора, ви нормални ли сте генерал, военна дисциплина, едно друго Социалистическата партия, БСП, които са наследници на бившата номенклатура, както и всички други партии, но те нали са пряк наследник? и гласувате за някакви такива хора, където генерала ще оправи нещата, поняк, ще ви оправи, ще оправи всички ни. Всички, всички ще оправи. Плюс това, нали, те ви БСП е социалистическа партия, нали, по така социална политика трябва да води. Същност, политиката на БСП не се различава почти по нищо от политиката на ГЕРБ и, по, и от политиката, на която и да е друга партия всички партии, значи като разгледате в миналото БСП като са били на власт като разгледате другите партии като са били на власт всички подкрепят войната пращали ли са хора в Ирак праща ли са хора в Афганистан, наши войници ушкин социалистически партии пък няма проблеми, играят с НАТО окей okay. и така е, това ми беше нали в главата като идея че Има, има наистина различни течения и по, а, такава, ориентации в нашата политика. Едните са насочени към Русия, другите са насочени на Запад. И много хора, много хора не искат комунизма да се върне. И, и е разбираемо, и разбираемо, защото едно време... По времето на соца, по времето на соца е било тоталитарен режим. Те, които са живяли знаят. Аз съм живял много малко по времето на соца. Нямам кой знае какви спомени. Малко, 10 години спомени. Аз съм бил дете. Но познавам хора, които са лежали по концлагерите. За тях не е било весело. Много хора пък се обръщат с носталгия по миналото време, по татовото време, че е било супер. Изобщо не е било супер хора. Супер е било за повечето безлични човешки същества, които за тях е било се тая. Те са изпълнители на задачи. Каквото им кажат, така правят и, и са доволни да имат малко храна в паничката и да имат време да отидат на почивка на морето. И да са доволни, защото са имали сигурност, което повечето искат? А, така. Имали са сигурност, и си вкъщи, комфортчета и... А, така, или сигурност и привидния комфорт. За това ще говорим във втората част на предаването, но общо взето са двете ориентации. Кремълската политика, която е с доста така железен юмрук, хората искат дисциплина и имат носталгия нали, към доброто старо време. Другите пък искат западната политика. 100% на Запад е било много по-добре, отколкото при нас в източния блок. 100%. Тогава са развили музика, изкуство, скейт, в смисъл, щатите хората са карали скейт, тука, какво са правили? Нищо. Бачкали са и са обслужвали интересите на псевдосоциалисти, комунисти и разни други сталинистки подлоги. <laughs> така че, идеята ми е следната. Изток-запад, Москва, или северноатлантическата схема. Това е все един железен юмрук. Просто на запад железният юмрук е облечен в една къдифена ръкавица, която е мека и нежна. Обаче през последните 20-30 години тази ръкавица е взела да се протрива и да се къса на места. Ако забележите какво става в Штатите, какво стана? Избраха за президент един голям клоун. Доналд Тръмп. Това е един расист, сексист. Това е един изрод. Фашист. Фашага, абсолютен фашага. И, и как се стигна до това? Как се стигна до това нещо? Как се стигна до това да изберат такъв палячо и такъв човек, който открито говори срещу различни етнически групи, срещу различни хора, ще ги гони, ще ги ще строи стена на границата с Мексико. Как се стигна до това положение? Ами стигна съ следствие... На неолибералната политика на Съединените американски щати. И кои гласуваха главно за Тръмп? Гласуваха главно работническата класа и то от Централните щати където в момента е супер стагнация и направо депресия пълна. Супер много хора са останали без работа или ако имат работа, то заплатите и са им замразени или падат със всяка година вследствие на кое? Вследствие на изнасянето на производството на запад. А, на изток извинявам се. Производството се изнася на изток или на юг. Било то в Мексико, Гватемала или в Китай, Виетнам и така нататък. Защото на американските корпорации им е много по-ефтино да си платят на някой подиспълнител, да им свърши работата в някакви страни, където екологичните стандарти са занижени, могат да замърсяват, където заплащането е супер, супер, супер по-низко отколкото в щатите и, и капиталиста за него това е много добре. Намирам си най-ефтиното, не ме интересува дали хората са окей, okay, дали не са хората бачка там по... Я аз не знам по колко, 16. по да, 12-16 часа деца се експлуатират за работа и така нататък, все тая да, е важно, то е бизнеса да вари и следствие на това много хора в щатите, специално в тези, централните щати, южните щати, ми остават без работа хората и те са гневни. Те са гневни. В последните години има една тенденция на засилване на дясната политика в Съединените щати, засилване на расизма. Хората гледат с една носталгия по времената, когато са се, основ... се основали Съединените щати. The Founding Fathers, бащите на демокрацията, така наречените бащи на демокрацията. Викате какво беше, извоювахме независимостта от Англия, въведохме свобода и демокрация, въпреки че те са били робовладелци, част от те бащи на демокрацията. Но хората гледат с носталгия по тези неща. Много реднекове и разни други расистски настроени индивиди набират сила в щатите. Те се множат. И какво стана? За мен това беше наистина голяма изненада, че Доналд Тръмп стана президент. Аз лично и тук в предаването бях казал, очаквах Хилари Клинтон да стане президент, защото Тръмп стея глупости, дето ги говори. Обаче, как, как толкова неадекватни хора са събрали да го изберат? Да, Много не че Хилари ще да е по-добре. Не, Хилари просто е един последовател на политиката, която води Съединените щати през последните години, в услуга на големите бизнеси, в услуга на банкерите и така нататък. А тая неолиберална политика на хората, просто им е писнало и се са се отвратили. Отвратили се са от такива хора, които са лицемери. И ни мазни мутри, които по време на избирателните си кампании обещават какво ли не. Обаче после какво пращат хора на война в различни страни, експлуатират както чуждите, така и своите граждани и на хората им е писнало и са гневни и бесни. Затова голяма част от хората гласуваха за Тръмп. Защото той открито със своя просташки език вика, псува, напада, убижда. Друго нещо, което също много повлия на изборите, това мисля, че беше на месата на Фебере, като разкри, за... като стана проблема с имейла на Хилари Клинтон. Защото тя е ползвала собствен личен сървър когато е била а... в управлението преди няколко години. И всъщност, тя не е ползвала някакъв държавен имейл, а на свой личен сервер. така си ползвах тук имейла, нали хем за лична употреба, хем и за държавна употреба. И много хора, повлияние от това е, разсекретяване на ФБР, че тя е имала личен имейл, се опасяват, че точно там тя е водила кореспонденция е, за своя лична изгода по време на държавната си служба. И това, между другото, също е един от факторите, които направиха Тръмп президент. Аз се сещам като го слушах, ви аз първо трябва да, по, по, да благодаря и да поздравя секретните служби. Тайни, а, всъщност той каза да Secret Services, The Intelligent Services, FBR, които ми помогнаха да стана президент. Ето, виждате ли какво става? Тайните служби в една страна. Могат да определят кой да стане президент. Държавна сигурност едно време. Те са диктували парада. След като. След идването на демокрацията, пак те в България. Старата номенклатура облече си нови дрехи, направиха хиляда партии нови. Обаче хората в сегашните партии в България, почти всичките са свързани с бившата номенклатура, с бившата СОЦ а, върхушка. Да не забравяме, че министър председателя беше бивша охрана на предишния лидер. Ето, да. От охрана да в... Бойко Борисов <laughs> от охрана на Тодор Живков, стана тук национален, на национален герой, да, чобанин на народа. Евалата Бойко, пичага си. Но сега се събира магистралките Така <laughs> Така ли смисъл? Голяма, хора, голяма част от хората в СОЦ върхушката, преоблякоха дрехите, било то техните племенници, синчета или техните шуробаджанаци влязоха в политиката. Така че не си мислете, че нещо се... Да, промениха са много неща. Променят са много неща. И наистина от значение кой ще влезе в управлението на страната, кой ще влезе в правителството, кой ще стане президент, това 100% е от значение. Но има други неща, които са по-важни. Сега, нали, аз ви говоря открито против гласуването, защото аз съм като политическа ориентация, аз съм анархист и отхвърлям държавата. Не вярвам в нея, защото това е една институция, много пъти съм ви говорил, това е една институция за господство и контрол, за тотална доминация и окастране на човешките същества. В старите предавания по Трасети мисля, че там шести брой говорихме за държавата по-подробно. Няма да се повтарям. Но така ли, вие си избирате дали юмурка на властта да е железен или да е просто с кадифена ръкавица отгоре. Едно и също е, защото в крайна сметка на запад, в страните където живота е по-добре, то е по-добре защото е имало народни вълнения, защото е имало отпор и хората са успели да извоюват някакви социални и лични свободи. Заради това те живеят по-добре. А тук в България нямало нищо. Всъщност имало е, но малцина са са провали да организират съпротива срещу държавната власт. И почти всички са завършили в концлагери, някои са били екзекутирани, а мнозина други са избягали в емиграция, защото е било непоносимо да се живее. Апатията на хората, овчедушието на хората, е довело до тоталитарния режим. И това в Штатите в момента, аз даже много се радвам, че Доналд Тръмп стана президент, защото mm -hmm. сега Доналд Тръмп, окей, той е шоумен, той е мръсник. Той е всякакъв. Обаче, той е лицето, лицето за мен на фашизма и, и по-добре, че стана сега президент, отколкото след 4 години. Защото там гнева на народа се набира все повече и повече и повече и те намират спасение в някакви десни националистически и фашистски идеи. Какво стана в Италия? Мусолини. Какво стана в Германия? Хитлер. В моменти на криза хората са толкова отчаяни, толкова разгремвени, че разни такива манипулатори много лесно могат да мани да манипулират народа и да кажат ето вижте, виновни сте емигрантите, виновни са сегашната власт, трябва ние тук с социално-демократична политика да направим нали, това и И всъщност до какво се стига? Всички знаете, стига се до тотален контрол, до тоталитаризъм. Било то фашизъм, било то нацизъм, било то бълшевизъм, сталинизъм или така нататък. В смисъл и в източния блок, и в западния блок е имало такива случаи. Просто историята, ако имаме очи да видим, то може да се получиме от нея. И сега много хубаво, че Доналд Тръм стана президент, защото, както ви казах, властта е един горещ картоф. Той няма да може да я задържи много време. Даже сега гледам в, в щатите почнаха много протести още от сега. Едни хора викат, а протестите са нарочно платени от Джордж Сорос. Той е платил, даже някакъв базик Доналд Тръм вика, ето... А... Платили са на протестиращи хора. Аз още от сега почнах да се грижа за прехраната на хората, като им осигурявам пари и заплащане. Това като базик, нали? Евела напича, има чувство за хумор, признавам го. четах Виждам, че много хора са безни, са навън и протестират. Спокойно, приберете се и спушете един джойнт. Няма проблем. А, това е хубавото нещо в Калифорния. Легализираха марихуаната. Една хубава държавна политика. На хубава новина покрай изборите. Да, една хубава <laughs> и така ли, сега е в ръцете на американския народ, в ръцете на българския народ, да се осъзнаеме какво става, дали ще продължаваме да се заблуждаваме, приемайки постоянно, през всеки 4-5 години а, нови управници. и просто да завъртаме колелото там, където е било в началото. Или ще избереме нещо друго. Ще изберем една промяна, в която ние да сме активни участници. Казах ви, ще говорим за изборите в всекидневния живот, които са много по-важни, отколкото правителствените или там президентските избори. Изборите, които правим във всеки един момент от живота си. С какво да се храним? Ето, политиката в началото, нали ви казах за хумуса и семките? Ето тук съм си взел ни ябълчици набрани от градината, храня се с локално произведена храна. Изборите. Какво правим през а, времето от нашия живот? Къде го прахосваме или къде го оползотворяваме? Работиме ли за някой, който се държи грозно и експлуататорски спрямо нас, който замърсява околната среда и не зачита правата както на хората, така и на животните? Подкрепяме ли бизнеси с собствените си пари? Е това е гласуването, да гласуваш с парите си. Всеки ден, когато купуваме различни неща, ние гласуваме с парите си кое е нещо да съществува. Ние подхранваме съответните бизнеси. И избирайки производители, локални, екологично земеделие, примерно, ако имаме възможност. Идеята е да подкрепяме, колкото се може повече, и ние истински градивни инициативи, а не деструктивни инициативи. Също така, нали, както ви казах за работата, за кого работиме? За някой, който не, не му пука за нас и за природата и за всичко и забогатява на наш гръб? Или работиме за себе си, за приятелите си, за обществото? Можем ли да стартираме нещо? Разбира се, че можем. С приятели сами може да започнем собствен бизнес, собствено производство, собствено про... някакво предоставяне на услуги. Не е нужно да влизаме в капиталистическата система, но даже и да влезем то поне да се организираме като синдикат, работнически, да си отстояваме правата, защото без отпор никога няма да процъфтиме. Ще бъдем натискани и смачквани. Малцина са наистина шефовете, които са съвестни и наистина се грижат за своите работници така от сърце. Малцина са те хора. Не, че ги няма, има ги. Аз съм работил с такива хора и се радвам, че ги има и трябва да ги има още повече. Но още по-хубавото е да почнем ние сами да се организираме като братя и сестри, като приятели, да живеем така на тая планета. Не да чакаме някой друг да свърши работата между нас, а ние да я свършим. Примерно, ние тая събота избрахме да залесиме едно паркче. Чисто приятелска инициатива, събрахме се и залесихме. Посяхме там малко, но достатъчно. 15-16 дравчета. За напролет, аз даже съм навитак да направим една акция, където да да заплодим града, както се вика. <съща> <съща> да посадиме плодови дравчета, защото да има безплатна храна за хората. Всеки може да купи по някоя фиданка от пазара, 7-10 лева са, аз ги гледам, 10 лева, всеки може да даде. Да посадиме тук черешка, е там ябълка, там круша. В Англия гледах хората в едно малко грече, а, са подхванали една инициатива. Целият град е пълен с плодови насъждения, с плодови дървета и с а, у, у, такива зеленчукови градини. Даже правят а, туризъм с зеленчуковите градини, като туристи идват в града, то, то е зелено, то е красиво, то е вкусно, особено когато почнат да озряват плодовете. И е това е безплатна храна и въздух, и красота, зеления. И е това са изборите от всекидневния живот. Къде харчим парите си, какво бачкаме, за кого бачкаме. Помагаме Ли си, най-вече как се държиме едни към други. Как се държиме? Това е политиката. Политика основана на етиката. Това е истинската политика. Да сме етични един към друг. Да може да се поставиме на мястото на другия и така да действаме към него. Да се държиме така, както искаме да съдържат с нас. И да не правиме това, което ние искаме да ни правят. Това е в основата на всичко. И е нужно. Една революция, но не каква да е. Най-важна е вътрешната революция, защото там започва всичко. Всичко започва вътре от нас. И ако искаме да променим света навън, трябва да погледнем вътре в нас. Ако искаме да има разбирателство и отношения между хората, трябва да погледнем какви са нашите отношения и нашия начин с... и връзка с хората. Ако ние не се държим с хората, тогава няма как в света да има разбирателство и мир. Особено в нашия свят. Така е. Така е, абсолютно. И затова е много, много важна вътрешната революция и психологическата трансформация на, на съзнанието, което да, оттам от да. трябва да се започне. Оттам трябва да се започне. Не, промяна, промяна отвънка няма да дойде хора. Няма да дойде. За да има промяна навънка, трябва да има промяна вътре. Трябва вие да се промените, а не да променете правителството и президента на всеки 4-5 години. Не, трябва вие да се промените и да поемете отговорност за живота, който живеете Във всеки един момент, всеки един момент. Какво че, казвате не. Какво мислите, как се държите с хората Как се изкарвате прехраната Нужна е промяна във вас, ако искате да има промяна навън Колкото и да ви е тежко това. Това е самата истина и ако не я приемете, никога няма да има реална промяна навън и се ще сме недоволни, се ще сме отчайни, ще търсим спасение в някакви нехуманни идеи като национализма, като расизма, какво да се затворим, да се изолираме от света, четвърдата желязна ръка на Путин или на Доналд Тръмп ще ни оправят, не! Ще, ще ни оправят, ама! Ще ни оправят, че ни я наврат отзад. Хм. Така, а... ако мога да добавя нещо? ти си. За да даде плод една такава революция, която и да е революция, трябва наистина първо да има е, ниво на съзнание. Е, дори да заседем цял разград с, с, с, с обошки, за да стоят тия дървета, достъпни за всички, трябва да има съзнание, защото идват... 15 камиона, убират всичко, отиват да ги продават така е, не знам с кейси. Трябва е. народа да има, съзнание. да има съзнание. И ако мога да се върна към темата със Тръмп, може би е страхотно наистина, че той е изпечели, защото показа на здравомислищите хора в Америка, че мнозинството в Америка са нездравомислищи и са расисти и сексисти и не знам си какви. И това може би наистина ще помогне те да започнат да правят стъпки към промяна не във властта, ами в самите себе си и да се опитат да променят а, не управениците, ами хората, които избират въпросните управеници, за да има същинска промяна. Да започнат да се обръщат към тези расисти и сексисти с любов, за да могат да наберат въпросната критична маса и да няма подобни Палячо се ни. Така е, така е. Разбрах, че ако нападат извънземни, ако тръгнат да нападат щатите, Тръмп ще построи сцена около земята. Всичко е наред. Да не забравяме само, че Тръмп е първият президент в света, който е получавал за шеметите от Ледения Стивховски. Така. То стана време да направим една музикална пауза. Обаче, нека преди нея да свършим тук с едно нещо, където сме подготвили и смисъл за политиката да довършим. Искаме се да изкоментирам набързо политическия спектър. Това е ориентацията на различните партии, защото много хора, нали, чували сте, леви, десни, центристи и така нататък. Откъде произлиза първо цялото това нещо ляво и дясно? Това нещо произлиза от времето на Френската революция, и когато там са се събирали по времето на революцията, когато са правили Народно събрание, отдясно на председателя са заставали консерваторите. Т.е. това са хората, които искат да поддържат статуквото, които са били за правата на на краля, за правата на църквата. Те са поддържали, всъщност, монархията и църквата. А те, които са сядали от ляво на председателя, това са били хората с прогресивните идеи, това са били м революционерите. Хората от народа, които са искали социална промяна на статуквото. И сега много хора бъркат лявото с голяма част от партиите, които са неречени, нали, примерно, социалистически или демократически и се водят за, а, така, за леви партии. Всъщност, както ви казах, политиката, както на БСП, така на ГЕРБ, така на СДС или на всяка друга партия, която е била в България, тя винаги е имала за цел да увековечи своята власт тя винаги е била насочена към експанзия, тя винаги е била насочена към потъпкване на основни човешки права, били са окастрени винаги социални бюджети за сметка на милитаризацията, за сметка на всякакви такива продържавни кампании, обаче за обществото, здравеопазване, образование, а, всичко, е било окастрено и по времето на БСП и по времето на СДС. Така че БСП не е лява партия. Кандидата на БСП той не е ляв кандидат. Всъщност единствените леви, които са в момента, изхождайки нали, от първоначалната концепция за ляво и дясно, прогресивните хора, които се борят против естаблишмента, против статуквото, против властта, това са само единствено анархистите. Това са хора, които не признават никоя влас. Те са за самоорганизация на населението. Много хора нали, бъркат а, думата анархия с хаос, защото това е умишлено очернена дума от медиите, за да отблъсне хората от тази така красива и висша идея за взаимодействие между отделните индивиди, за взаимодействие между хората. Това е една идея, която е за свобода, равенство, справедливост, солидарност, взаимопомощ. Е, това е идеята. И много хора викат, не, не това е хаос, без управление не може да се опреме. Така е, нужно е да има управление, обаче самата организация на управлението да не бъде насилствено на отгоре, да не бъде с натиск отгоре, а да бъде чрез хоризонтални образования, да бъде чрез автономни общности коорди, координирани помежду си, федерации от свободни комуни, както едно време са го представили теоретиците на анархизма. Имало е такива примери, надявам се да има и за бъдеще на такива общности от хора, защото това е, това е най висшата форма на ред е анархията. Просто е нужно съзнание, защото без съзнание, в настоящето положение, в което сме, наистина ще стане хаос, ще стане лудница, но може би хората трябва така да се калят през огъня, за да осъзнаят кое е правилно и кое е грешно, като не могат сами да достигнат до изводите, как трябва да общуваме помежду си. Сега, продължаваме с една песен, Казва се по, понеже говорим за анархията, поздравям ви с моята любима песен на любимата ми хип-хоп група нокаут и песента Анархопоп. Респект. Knockout е римата нокаут е стила нокаути чиста права, улична борба. Енциклопедия при Лузия към краха на другия. Бесто направете, че на цената е На месия. Да събудиме за спария. И се я, нашата тава, пусти се я, отпусти се я, Чи сега това, Римата добра ли е продава се сама. Стритама ръка за ръка, обикалят света И сама си представя, за кова така я правя Смятам се, се справя, върви по твоя пътища се видиме накрая Биш ми много драго, но какво да ви кажа друго. in the game. Връщаме се. Нокаут му... Бургас, no до всяка власт! <ръща> а, така, а, така. Пак сме в студиото. Так му коментирахме, че малко грубо влязохме в началото на предаването. Ема... То това е чисто хумористично, нали знаете? Ние сме за любов. За любов и разбирателство. <ръща> <ръща> а, така, надявам се, че ви хареса песничката на Нокаут. No Специални благодарности на тези хора, които за голям източник на вдъхновение. Е, това е рапът. Рапът е музика на бунта. На хората, които са били потиснати и са въз... възстанали. Това са бъд... музика от гетата. Музика против потисничеството на черните. Поне оттам е тръгнало. И сега какво стана в последно време? Поп културата направо изяде душицата на рапа. Чиста чалга стана. съвременния хип-хоп. Чиста чалга, само за цици, за пари и за големи джанти пеят. Това е безумие бе, хора. Рапа не е това. Рапа бе е нокаут. Рапа е музиката на бунта. Така че, търсете истинските изпълнители, слушайте, вдъхновявайте се от тях и вие вдъхновявайте другите. Симът се шеш да каже нещо за лявото и за дясното. Нещо много интересно. Имаш, не знам дали е дясска поговорка или просто. Някаква такава фраза, но като говорихме за лява, левите левите партии, десните партии, е лявото и дясното криво са винаги част от една и съща птица. Така че лявата, левите партии, десните партии са корена им е един и същ и то е злото. Така е. Така е. Така че. А... Аз в този случай ще дигна анархията отвъд птицата. <ство rating> Защото в момента политиката, ляво и дясно, всичко се обслужва интересите на властта. В държавната политика говоря. Като говорим за народна политика, анархията това е. Слънцето. Като бях малко имаше една фраза. Ту на ляво, ту на дясно. Право, лайното пресно. Така е, така е. Сега за анархията е слънце и ще продължа с една много интересна така, психологична тематика, психополитическа тематика. <съща> Четирите вродени страхове в нашето подсъзнание и как тези страхове биват използвани от властимащите и от управляващите за своя лична изгода. Ние в своето подсъзнание имаме ини страхове, които те са, те са там. Вследствие на години, милиони, а, живот, средивата природа, човека има четири основни страха. Първият от тях е страха от тъмното. Страха от тъмното. Защо страх от тъмното? Сега на вас може да ви се струва странно, как страх от тъмното? Еми страх от тъмното. Едно време нямало електричество, нямало е така светлина през нощта и когато стане тъмно, става малко опасно. Има хищници но около и хората най-вече с това са свързвали тъмното с м страх от нападение на хищници, които бродят през нощта. И също така а, е нужно да разгледаме м символизма за слънцето. Защото деня е свързан с Слънцето. Слънцето за хората е едно време а и за днешните хора, за нас сега Слънцето е символ на живота когато има Слънце растенията благодарение на Слънцето, ние живеем на тая планета хора. не знам дали го осъзнавате или не но благодарение на Слънцето и правилното разположение на Земята спрямо него, разбира се благодарение на Слънцето ние можем да отгледаме реколта от зеленчуци от плодове благодарение на Слънцето ние може да съществуваме тук. И слънцето е символ на живота. Слънцето е символ също така на знанието. Анархията. Това е слънцето. А мрак. Когато е мрак, това е обратното ти. Както казах в началото, слави с тебе, като си говорихме преди предаването, нали? Символизира страха от смъртта През нощта е тъмно, страшно, можеш да бъдеш нападнат. Също така, представете си, ако няма слънце, то няма да може да отглеждаме храна, няма да може да... трябва се нещо да, да търсим, да се обличаме студено, страшно, гадно, неприятно. Е И затова това е един от първичните страхове. Той, между другото, бива използван много често в бизнеса, под формата на луга много корпорации използват Слънцето, защото Слънцето е един естествен магнит за хората. Ние го търсим винаги и на всякъде. Той има един естествен стремеж към търсене на това, на светлината. Човека има един такъв вроден инстинкт, стремеж и аз не знам как да го кажа. Търсиме Слънцето. А, е, слави, тък му тук извади някакъв сок, на който пише Sun Gold. Иначе има и много лога на корпоративни фирми. Примерно Shell, в момента ми изкочи във акъла, това е слънцето. Дето викат перлата, ама то това е точно изгряващо слънце и много, примерно, медии го имат като знак. Но много, много компании го използват и всъщност човека, луп, несъзнателно избира тези продукти, защото има стремеж към слънцето. <към> Извинете сега, втория страх е страха от хищниците, както ви казах нали, те са свързани и четирите страха първия и втория страх са свързани точно с това, че тъмното през нощта повечето хищници бродят през нощта и хората се страхуват от хищници сега в съвременното общество хищниците малко са се променили едно време, като сме живеели в горите, в джунглите или там насякъде в дивата природа имали сме различни врагове природни, животни. Сега в съвременното общество, като живеем в цивилизованите средища, в градовете, чи в селата даже, няма. Нямаме такива естествени врагове. Освен нас самите. Някои хора живеят да страх между другото. Аз съм забелязал не от хищници, по-скоро от хора, които могат да ги нападнат, били то да, мафии, бандити. Да, да, точно това е, точно това е сега. Това ще е, кажем. Точно, значи да. този страх а, от хищниците всъщност сега е пак страх от хищници. Да бъдеш, да бъдеш нападнат, това е страха. Да бъдеш нападнат. Едно време са ни нападали, примерно, вълци, мечки, нещо от сорта. Динозаври. Ми, да, при някои лъгове. <сък> <сък> Винаги е имал някакъв хищник, който е дебнил и трябва да се скрием. особено като стане тъмно, трябва да скатайме. А пък сега страха е такъв страх от хищници, човеци. Пак са хищници. И затова, примерно, много хора избягват да ходят в дадени райони, защото са опасни. Примерно, в някои райони съзнанието на хората е много, много ниско и има голяма вероятност човек да бъде нападнат там, да бъде ограбен, да бъде изнасилен, да бъде убит. И това нещо не ограничава откъм движение. Нали? Не може да отидеме там, защото о, видиш ли тъмно е през нощта, че има и някакви бандити, които могат да се възползват от нас. И каква е връзката с политиката? Връзката с политиката е, че този страх от хищници се е използва умело от държавата, защото тя предоставя на хората закрила. Нали? Това е цялата идея. Сигурност. Сигурност. Те викат, ние ще се грижиме за вас ще се грижим за вас да сте на насигурно да не бъдете нападнати, никой да не ви притеснява и едно време ви говорих, нали, как са възникнали държавите вижте го това предното предаване потърсете, не се сещам в кой брой беше, но... но всъщност е, като са създали държавите, те са ги наложили с сила казали са ние ви пазим, више ще ни плащате обаче са били с бухалки и с мечове в ръцете супер закрила и така де, голяма част от хората е, ги е страх. Нямат кораж, нямат смелост и оставят за в ръцете на някой друг. А е нужно ние сами да се самоорганизираме, нужно е ние сами да може да се отбраняваме, нужно е най-вече нали, да можем да си помагаме. Защото, примерно някои хора е като мене, малък, слабичък, какво, с кои, срещу кой ще се защитя? нямаме уръжие, нямаме нищо. Обаче, когато сме хора, когато сме общност, винаги може да се защитиме. Приятелски да си помагаме, да се защитиме. Но държавата използва точно този страх, за да въвежда своите политики. И точно в последно време, какво се получава? Заменяме а, своята свобода за иллюзорна сигурност. Много граждански свободи биват, граждански лични свободи биват окастрени и ликвидирани за да можем да живеем по-спокойно и по-сигурно. Защото, видиш ли, има терористи. Има бандити. Ей, сега идват супер много сирийци. Европа е залята от терористи. Трябва да се въведат антитерористични закони. 11 септември в Штатите какво стана? След uh, uh, събарянето на кулите, въведоха патриотичния акт. Един закон, който тотално окастра свободата на. Гражданите. Хора могат да бъдат подслушвани, хора могат да бъдат директно прибирани без а, някакви реални доказателства. Просто под съмнение, че имат връзка с терористи, може би те са самите терористи, айде директно в затвора, докато се изясни процеса. Най-лесният начин да се приемат законите зад гърба на хората. Това е повечето фейк-флаг акции, които изпълняват, както беше във Франция, Белгия, Брюксел, метрото. И в а, Германия едно време, като са се запалили сами Райхстага. Да. Запалили си го сами и после са въвели една политика, точно такава, като акт. Сами правителството си създават някакъв проблем, създават проблем, за който те имат решение. Нали беше така? Да. Проблем, какво беше? Проблем, реакция... реакция решение. решение. Създават проблем. Терористична акция, терористи. Хората реагират. О -о -о -о, терористи много страх, полно страх как, как ще се справим? И те казват, ето как ще се справим? Ще въведем тук и незакони, ще сложим камери на ще подслушваме телефоните, ще следим интернета, ще може да ви арестуваме и да ви прибираме без а, никакви доказателства. Ето, няма проблеми на сигурността." Добре дошли. Welcome to the fascist state. Big Brother is just watching For your own good. И, и, и това е, страха от хищниците бива използван точно по този начин. Следващия страх... на да. Ако може, само да избавя още едно разтълкуване на страха от тъмното. Освен от хищници, страх от неизвестното. Какво има в това тъмното. Защото в душите на хората някакси си живее страха, че в тъмното витая е нещо опасно, нещо страшно. Те нямат надеждата, че в тъмното може да от тъмното може да се роди решението на тяхните проблеми. И по този начин, таткото държава, който пази всички, плаши от липсата на, на такъв татко. Yeah. А, Демокрацията има, тя работи, може да е зле, но ако я е няма, става неизвестно. Не знаем как би yeah, работил yeah, това yeah, и ще yeah, работи yeah. ли по-добре да си стоим с демокрацията, колкото и да е щупена. Защото не знаем какво ще стане. Много хубаво ти директно започна за третия страх. Това е страхът от изоставяне. Страхът от изоставяне, защото добрия татко, който винаги напази таткото с големите мускули, с големите нокти и зъби, с меча, който винаги ни е защитавал, ако го няма, какво ще правим съвмички там, в неизвестното? Оле, ще не нападнат хищници от всички страни и сме свършени. Ето това е, държавата е добрия татко или добрата мама. Сега ще ви кажа защо. Разглеждайки политическия спектър, пак днеска така се завъртя темата. Републиканците, т.е. консерваторите, десните, те могат да бъдат разглеждани като добрия татко, силния, по-точно, силния и строг татко. Те са силния и строг татко с железния юмрук, който ще ни пази, той ще ни подсигури сигурност. Това е консервативната дясна политика. А псевдолявата политика, неолибералната, демократичната политика – това е добрата и грижовна майка, която ще ни нахрани, ще ни помогне нали, по-социалната политика, която Ушкин води. Но няма значение, това просто беше като идея нали, за разграничаване на спектъра десни и псевдолеви. Демократите са нашата майка, грижовната и добра мама, която ще ни стопли, ще ни наготви, ще ни нахрани. А, строгия и силен татко, който ще ни защити от лошите хищници-терористи. И всъщност, чрез своите репресивни органи, полиция, армия, правителството осъществява своята политика. Всъщност тези органи, органите на властта, репресивните органи на властта са главните хищници. Аз даже имам приятели в щатите, които казват мене повече ме е страх от полицията отколкото от терористи. Вика, аз никога не съм бил нападът, нападнат от полицай но много често съм бил а, така злепоставен от полицай публични обиски, някакви такива държ, държица с хората все едно са някакви бандити вика на улицата колко пъти лично аз, лично аз, сега ще ви разправям един случай. В София съм студенче като бях преди повече от 10 години Отивах да си купя билет за автобуса, ще ги да се прибирам и спряхам на две ченгета и викат Въди, ти имаш у А Аз тогава знаех, че противозаконно е противозаконно да те претърсват на улицата. Противозаконно е да те претърсват на улицата, да те И Викам, Пичове, е сега, аз не съм съгласен, няма да ме джовите тук. По закон, нали, трябва да ме заведете в РПУ-то. И там, пред свидетел, да ми направите обиск. Нали, аз съм за спазването на правата, устоявам си гражданските права и вие трябва да се спазвате вашите. Те такива като се изнервиха, като побесняха, ви, като ти много са правеш на най-бързо. Боснаха ме в колата, заведоха ма... дали в четвърто беше, не се сещам. Заведоха ме, съблякоха ма гол, нищо не намериха. Аз нито пуша, нито пия, стрейдейдж, вегетарианец. Те такива, нищо като не намериха, като побесняха, като побесняха, ти, келеш, изрод, мръсник, къде го скри? Готви ли го? Изяди ли го? Изяди ли го, а? <рък> Изляха такива да ми скачат, човече. В същото време в стаята вкараха някакъв човек, така по мургав беше, не знам дали беше циганин или не, е по-мръсничак, тупа, упани, ритници, ини тупаници. Смъкнаха го на земята горитът. Аз съм вътре го обратче. Такъв... И притесних се. И мръсната кука, човек ми писа акт за отказ при проверка за оръжие. Викам, как пък го измисли това? Проверка за оръжие. И аз реших да обжалвам акта, който ми написаха. Викам, чакай се, да напиша нещо. И се чуди, нали как да си формулирам мисълта? Копелето като махвана за косата и казва, аре, бързо, защото ти си следващия. И Демек да ме бият. О, Тогава, много се бях наплашал, хора, аз такъв страх повече по тази улица, където... А тя точно до квартирата, където живеех, до къщата, където живеех. Супер страх, няколко месеца не минах поне. Обаче, добре, че бяха едни мои приятели. Има едно движение за декриминализация на марихуаната, промена. Един мой приятел, който бачкаше там, ма свърза с един негов приятел, който е също от промена и адвокат. И се разбрахме с печагата да обжалвам този акт, който са ми писали, че в съда два-три пъти ходихме едно от друго, обжалвахме го, ченгето като дойде, моя приятел, адвоката го направи на пух и прах, в той беше смешна цялата тая схема и нали, спечелихме си делото полицията трябваше да плати разходите по делото и всъщност не с моят човек бяхме се разбрали аз да напиша някаква сума, която ще му дам и всъщност полицията трябваше да я плати да се почепиме и да ги използваме за каузата и затова моят човек каза винаги трябва да се устояваме правата в случая, е, нали, конституционните права, обаче човек трябва да знае, че ние сами сме суверени индивиди. Никой няма право да се разпорежда с нашето тяло. Какво вкарваме в него, какво не вкарваме. Никой няма право да ни ограничава свободата на движение. Важно е ние да се държиме добре към хората, да не агресираме и да не инициираме насилие към другите. Но когато другите инициират насилие спрямо нас, ние трябва да имаме силата, трябва да имаме куража, волята да се изправим и да кажем не. Защото Хоража, това е силата да действаш въпреки страха си. И много хора в момента на планетата нямат хораж. Овчедушни и страхливи хора, нека да намериме хоража в себе си, силата в себе си, в приятелите, за да се пазиме едни други от ушки нашите пазачи. Трябва да се хваним живота в ръце, да се хваним ние в ръце, защото ако не се хваним в ръце, някой друг ще на хвани, някой друг ще на използва. Точно това е човечене. Така е. Последният страх да го изкоментираме и него, това е страха от хаос. Страхът от хаос. Ето нали, анархия ако стане, ще стане хаос. <сък> анархията не е хаос, казах анархията е висша форма на ред, основан на свобода, солидарност, взаимопомощ и самоуправление. Но, как може да се стигне до там? Със съвременното ниво на съзнанието не става. Сега, ако се направи революция, ще бъде а, поредната революция, която ще завърти колелото в началото. Просто ще се смени една форма на власт с друга. Нужното е ние да се информираме, да четеме, четете хора, философия, четете книги, опознайте как работи съзнанието ви, как а, можете да бъдете изманипулирани. Когато знаете триковете на магиосника, вие няма да попаднете под неговата власт и под неговия контрол. Четете за борбите на хората, които отстояват правата си и искат да живеят свободно. Вдъхновете се от това. Съберете с приятели и, и направете нещо по въпроса. Защото хаосът, хаосът е нещо страшно, наистина. И мене ме е страх от хаоса. Но е нужно да израснем отвъд този страх. Защото даже в момента, аз си мисля, единствената промяна, която би могла реално да стане, тя е чрез преминаване през хаоса защото нивото на съзнанието ни не е толкова голямо. Има в езотеричните учения няколко пътя по които може да минем. И единия път е нали, чрез едно такова всеобщо повдигане на съзнанието и разбиране на това, че ти си суверен индивид и никой не може да ти е господар, както и ти не можеш да бъдеш господар на никой. Да не правиш лошо и да отхвърлиш лошото. Обаче, от към момента това нещо е невъзможно с нивото на съзнание общото ниво на съзнание, което се е, е на планетата. Могам да кажем, че даже населението е в безсъзнание. Безсъзнание тотално. Нокаут. Нокаут. Та така uh, Пътят на хаоса, т.е. пътя на левия ръкав, както го викат, това е пътя, където ще има огън и жупел. И чрез огъня ще могат да изгорят всякакви нечистоти нечистотии, които да ни научат кое е правилно и кое е грешно. Много е страшно, наистина, Аз сега така говоря, спокойно съм, нямам война около мене, не се гърмят пушки, не се гърмят бомби. Много ще е страх, ако почнете такова нещо. Обаче, въпреки това, ние трябва да се подготвим и да имаме куража, да имаме куража да, да... Е първо, нали, да оцелеем, а не да оцелеем, а да израснеме, да израснеме, да, израснем, да действаме, въпреки страха да устояваме, да устояваме своя и висшия морал ако мога така да го нарека да бъдем нравствени същества да се отнасяме добре едни към други и да отхвърляме насилието към нас и насилието към нашите близки да, тая система е просто Та системата си работи много добре, но както каза, трябва да има огън и жупел. Трябва всичко да изгори до основи, защото трябва да съборим всичките изградени норми, които потъпкват човешките права. Всичко трябва да, изгради, да изгори до основи и после да почнем да градим от една правилно изградена основа от нея да почнем да градим нагоре, да се издига съзнанието вече. Жалко, че сме на такова положение, изобщо не ми се иска да се водят войни, било то класови, било то социални, каквито да е, супер страшно. Хора, ние сме тук една шепа, човекоподобни маймуни на едно парче, кама, което се носи в космоса, само се замислете, само се замислете за това къде се намирате. Вие летите на едно парче, скала в космоса, хора, и се избиваме помежду си, заради някакви аучни апетити такива на банда психопати. Пичове. дигнете съзнанието и се борете за един по-добър живот. Това е от мене. Ако имате нещо да кажете момчета, не знам аз... Ми, тук казахме достатъчно, мога да добавя само Burn Babylon. В 11 брой на съзнание, 11 е цифрата, числото на... И изобилието и както виждаме сме заобиколени от изобилие от гности и проблеми. Нека да ги видим като предизвикателства и нека не се отчаяваме и да повярваме, че може всичко това да се промени и живота да е прекрасен. Всичко е във вашите ръце, хора. Изборите, изборите. Изборите във всеки един момент от живота ви. Борбата продължава. С тая песен завършваме на ТВУ е най-любима моя група. Поздравявам ви, бъдете свободни, бъдете добри и щастливи. Бум! До скоро!